Біля нього на столику коробочка з таблетками аспірин. Покашлює потіючи і часом уривчисто прошіптує. Ось маю простудну напасть, голова, як жарівня. Злоба на таїсу і конструктора кипить. Мушу стримуватися болючими зусиллями. Зрештою, відрізано, годі з тим усім. Мій мир і згода, слід привернути їх, бо мучусь, ніби хвиля напливає, чорню ще з кораблем. І звідти ворожості люті скачуть на душу. Чого їм? Ціляться всередину грудей. Мара, на додачу металічні очі та вуха демонів, присутнюють скрізь. І внизують зір і слух, і кружиться з ними сама підсвічена. Терпіти треба. то помста за спротив їй і за послуг голосові правди. З білої вічності. треба заслонитись від простягу злої рентгенності підозрілих погрозників, бо вшкоджують нервову тканину серця і сам мозок, аби звести до душевної руїни. Скінчу щиток. Витяг з-під ліжка великий картон і, орудуючи ножицями та клеєм, суцільно обліплює в станіволь чи фольгу і ставить на вікно затулити просвіт» потім заставляє підняту долоню, мов антенний уловлювач променів з вікна, і задовольняється, бурмочучи. Тихіші, послабіли, бо перешкоджає міще ток. Почувши стукіт, поспішно ховає картон під ліжко і відмикає двері в поспит. «Хто гість?» Зенон скормовно пояснює, входячи. «Я один, почув про вашу недугу». «Як самопочуття?» «А, бачу, зле. Отже, тут медицинник заживати на потребу». Радя так гість поставив пляшку Бренді на столик. «Сорт я сам спробував. Діє!» Вказано гостові на стілець. Подякувано і визнано. «Як раз треба!» Олег вернувся до ліжка, погосподарювавши. «Взято вдвох по склянчині високої наповненості, Зенон спогадує». Якби ви знали, як я колись перестраждав особисту втрату, ах, на краю прірви. А вирішив, витесую собі характер, зубилом вирубую з каменя, заковуюсь почуттями в бронзу. От, існую. Я зберігаюсь теж серед фантастичності. Як назвати, рентгенують ультра чи інфрасвітлом? Хто? Відкіль. Похворуєм, як багато новоприбульців. Їм привиджується. Механізми тайно висліджують їх і спричиняють хвороби з болями. Але ж відчутно, я перевірив. Киньмо варіатство, затріпотів Зенон долонями. До речі, останній середи ввечері. Чи були вдома? Тут, на квартирі. Олег відчуває, від істоти гостя, мов невидима рама якогось дослідного построю, спрямовується і посвічує – ні, ходив на північ міста зразу після роботи, на іменини приятеля, звуть Бокринник, там і ночував. Точно? Вся родина його і сусіди посвідчать. Зовсім чудесно, хочу показати перед виставкою свій новий пейзаж. Я до вас постійно як до арбітра, вкріпив картину над стільцем, приставивши його до стіни. Отже, подобається більш як звичайно. Вирізнюю окремо. При розпорядку бурунів віддано живий подих від нестримного набігу всієї громадисности, ніби якогось єства, хоч подекуди подробиці недокінчені, слід походити пензлем. Дякую, доробиться. Я хотів навести байдаки, як на чорноморську стихію, стримався. Без того характеру її відчутно, ні? Очевидно, приблизність. Я приніс журнал «Похід» для вас. Нащо? Читати трудно, голова як висічена з цегли, важка. Забираю назад. Чи, можливо, напрямок його вам далекий? Досить далекий, я переконався з попередніх чисел. Напрямок відрізаний від нашого тисячолітнього джерела. В Київській Русі. Від панорами Всесвіту з неосяжними багатствами духовними. І невиразимою красою його як арени про життя добрих людей від творчої культури звідтіля. Також бракує відгуків самої трагедії громадських і особистих правд і прав, що притерпів наш Дніпрянський Схід